Az ötödik bolygó nagyon érdekes bolygó volt. Ez volt valamennyi közt a legkisebb. Éppen csak akkora, hogy egy lámpa, meg egy lámpa gyújtogató elfért rajta. A kis herceg el se tudta képzelni, mi értelme lehet valahol az égbolton, egy bolygón, amelyiken se ház nincs, se emberek nem laknak egy lámpának, meg egy lámpa gyújtogatónak. Mégis azt gondolta magában, lehet, hogy ez az ember itt merő képtelenség, mégis kevésbé képtelen, mint a király, a hiú, az üzletember, meg az iszákos. Az ő munkájának legalább van valami értelme. Ha meggyújtja a lámpáját, mintha egy csillagot segítene világra, vagy egy kis virágot. Ha eloltja a lámpáját, elaltatja vele a virágot, vagy a csillagot. Szép foglalkozás, és mert szép, valóban hasznos is. Amikor a bolygó közelébe ért, tisztelettel köszöntötte a lámpagyújtogatót. Jó napot kívánok! Miért oltottad el a lámpádat? Mert ez a parancs felelte a lámpagyújtogató. Jó napot! Mi a parancs? Hogy oltsam el a lámpámat. Jó estét! Azzal meggyújtotta a lámpát. Hát akkor miért gyújtottad meg újra? Mert ez a parancs, felelte a lámpagyújtogató. Nem értem, jegyezte meg a kis herceg. Nincs is mit érteni rajta, mondta a lámpagyújtogató. A parancs, parancs! Jó napot! és eloltotta a lámpát. Aztán egy piros-kockás zsebkendővel törölgetni kezdte a homlokát. Új, szörnyő mesterség ez! Valaha régen nagyon értelmes volt. Este meggyújtottam, reggel eloltottam a lámpát. Aztán reggeltől estig pihenhettem, és estétől reggelig alhattam. Azóta megváltozott a parancs. A parancs nem változott, Mondta a lámpa gyújtogató, éppen ez a baj. A bolygó évről évre gyorsabban forgott, a parancs viszont maradt a régi, és kérdezte a kis herceg. És most, hogy percenként fordul egyet a tengely körül, nincs egy másodpercnyi nyugalman. percenként oltok meg gyújtok. Mulatságos, mondta a kis herceg. Egy nap egy percig tart nálad. Egyáltalán nem mulatságos, mondta a lámpagyújtogató. Tudod, mióta beszélgetünk itt egymással? Egy hónapja. Egy hónapja. Úgy bizony. Harminc perce. Az harminc nap jó estét, és meggyújtotta megint a lámpáját. A kisherceg meg csak nézte. Megszerette ezt a lámpagyújtogatót, aki olyan híven ragaszkodik a parancshoz. Eszébe jutott, hogyan kereste annak idején a napnyugtákat, hogyan húzta odébb a székét, szeretett volna segíteni a barátján. Figyelj csak ide! Tudok egy módot rá, hogy pihenhess, amikor csak akarsz. Vagyis mindig jegyezte meg a lámpagyújtogató mert lehet valaki egyszerre hűséges is, meg lusta is. A te bolygód, folytatta a kis herceg olyan kicsi, hogy három lépéssel körüljárhatod. Ahhoz, hogy állandóan a napvilágon maradj, egyebet sem kell tenned, mint elég lassan járnod. Így aztán, ha pienni akarsz, elkezdesz járni. És a nappal addig fog tartani, ameddig kívánod. Ezzel nem sokra megyek, felelte a lámpagyújtogató. Világéletemben egyet szerettem aludni. Öreg hiba, mondta a kisherceg. Öreg hiba, mondta a lámpagyújtogató jó napot, és eloltotta a lámpáját. Ezt gondolta a kisherceg, ahogy tovább ment. Ezt a többiek mind megvetnék, a király is, a híú is, az iszákos is, az üzletember is. Pedig szerintem ő az egyetlen, aki nem nevetséges. Talán, mert mással törődik, nem saját magával. És sajnálkozva sóhajtott egyet. Ő az egyetlen folytatta gondolatait, akivel meg tudnék barátkozni. Csak hogy Igazán túl kicsi a bolygója, nem férnek el rajta ketten. Magának sem merte bevallani, hogy legkivált a napi 1440 napnyugtáért sajnálja ezt az áldott bolygót.